Bueno, norgoa en ondarrean murutu korrika txikia, e, bueno, ze balorazio egiten dozute parte hartze polita honda, ¿es? Bai, parte hartze txukuna está aquí zenbat aurrek emanduten lekukoa, zeren eh esku esku pasatzen jonda, ikolas eskola, eskola eta gelaz gela, ni gustedu, zeren ba, ez dakit, eh ez dakit, 41 metrora bazen cuadrilla basai. Eta bueno, oso guraldi ederra. Le tengo e, eh ikaragarrizko eguraldia egin du, Ezin eh egaldilobeagoa enkargatu egia san eta dena ondo janda eta bueno, beingoz lusatu dugu pixkat ibilbidea. Seren bestela motza motzagiak eztasiteken eta era horretan ere bai, hemen Santiago Plazan ba, lasaiago gaude denak eta aurrek ere e, ba, askatasun gehiago dute. Mm -hmm. Ta bueno, ba aipatu duzu ba Umeien bueno, gazetatik Euskararen aldeko borroka hori piskat defentsa hori e, e, bultzatzeko holako ba, ekitalia garrantzitsua direla? Bai, ni pentsatzen dut e, e, korrikaren elburua e, ere dela Euskarari bultzada matematea. Eta behar bada, ondarrabian galdetu beharko dugu, e, abertzerra ertatzen den, ba, bueno, ba, gure arbasoek e, Euskaldunak izan dira, Gure aitona monek e, euskaldunak bat batean gure burasoak jaile bidunak dira guk e, e, gaztelera pasatzeko joera errasatu dugu eta badirudi aurrei eskatzen dieagula euskaraz egiteaz eta gaurko mezua pixiatortikan etorri da esanaz, bai gu euskararen geroa bainon e, zuek helduok ere lagundu barduzu hontan e, aurrok bakarrik ezin dugu eman hondarrabian euskara bizitzen jarrai dadin nahi dugu Eta, eta eta guk prest daude horretarako, ez? Horregatikan behar dugu horrelako ekintzak antolatu eta horregatik egin nahi ditugu eta parte hartzen dugu horrelako ekitaldietan, ezta? da? handa. No, no, bai, no, no orduan zure aduntsuna da pia. Un mehi bai eskatu arsaioske azeita, baina beraiek etxean ikusi bar dute ere adibide hori, ez? Bai, hori zen izan dut, bai, eh? E, tamales eh gari batean eh euskarak gehiago entzuten zan ondarrian. Eta e, kalean aurrek Euskaraz e, egiten zuten eta gaur egun ba, badakigu e, ez dela ere norbanakoen arasoa e, arazo e, instituzionala da politikoa ere bai paña, bueno, eh uste dut aurrek ere pres daudela e, honetan e, laguntzeko, baina multzada bat, bat eman marriegula ba iskinguzietatik aurrei, ez. Beraiek direlako euskara transmititziko dutela, dutena geroan, ez. Euskara ez da antzinako ba, gausa bat, e, leno izan dugu lore bada eta ura estatu ber dena bizirik irauteko. Orduan transmisi hori emandadin, e, beharre sku dugu Euskara itzegitea aurrekin, guk etxean ere Euskaraz mantentzea, eta kalean Euskara erabiltzea lehenengo itza. Haizu zen Euskalakari izatea, ez? Euskara maitazia, aritzea, lehenengo itza Euskaraz izatea dendan zartzean, lehenengo itza Euskaraz izatean jolasean, lehenengo itza Euskaraz izatean etxean, ez da.